Eri Shaila, surikin maite lepai eta prebenzio lamba tabiatudu ego lapurdiko irri elkergoak eskoletan? Eskoletako garaioetan, segurtasunaz, sensibilizazio egin bat eginda, filma eta estabada kantolatuz, segurenko neko laue hune eta hogeita hamar haurek parte hartu dielaik. Eskolen kartain ondotik mauleko eskolak bateratu ot behardieia galto hau pausatu e ikisai izanen zai e txekuera. Garapenia inkorren aldeko egimbat antolatu du bayonako hiriak apilaen hogeitahiweko hitzordia emanigda Jean Juzel klimatologoa izanendelaik kumitu nausia. Eta oste gen eta osiaalaratxuntan erle beltza antzerkia ikusteko parada emanik zazie Don ibaegarazin, Anon lukuen obra liceoko ikaslek emanen die.. Atzo prefetak debekatu izanagatik agatik, shuiak izan dia mendi eta bortu ezberdinetan, halanula biarnon, aramitzen, shuia audela eskapida eta shuia hailek, eho behar izan diei ondotik. Bestalde shuia izan dia ordian eran bezala gune ezberdinetan, halanula oso ibar hortan, bai, ustaritzene, shute bat izan da. Angeluko daso enpresan goizuntan CGT sindikateko langilek salhattuko duti hilabete saien negoziaketak saspiketer ditaik hamarak arte otoak ekiasiko dutia lantegian aitzinian. Galtegiten zuen hirabete saien emendazie etzaiehun hartu ikizan eta beraz salhaketa istantian abiatzen da. Nahiz eta hegolapordiko hiriguniak bimila lauetik goiti garaioen eskumenauken lehen aldikos eskola garaioen antolakuntzan ardu-radu haute eskola garaioen antolaketa indartu nahian prebentzio eta segurtasun bat plantan esaidie hatik emaitzak estia uanokuan agei hoideiku eran hegolapordiko hiriguneko kunciliari den germen akalak. Bimila talauetik asiz, e, izi du e, garraiuan eta eskumena, Hor duan, eskumbina eh, duenez, eh, antolatzen ditu ere eh, segurtasunezko eh, aktivitateak edo prebentzio ekimenak. Bon Neuriak hartuak izan dira, baina hastapena eh, da eta orainia, oraindik lan hainiz behar da egin zenta sensibilizazioa ez aski, behar da gero sakondu gehiago, errepikatu eta egiazko politika bat eraman eh, segurtasun hori edo segurtate hori gauzatzeko egia aski gauzatzeko. Eskola txartela, gida libri, bai eta ebesoko fluoak banatuik izan dia, ondotik eskola garaioetako segertasunaibuzko, sensibilizazio egun hortan, jakutseik e, izan da filma eta estabada e antoratuik, seigereneko e, lauhen eta hogeita hamar haurek, parte hartu dielaik, filma elebiduna e, gela elebidunekin eginda, sensibilizazio uskaz egin delaik horra. Hogeita sortze egunez greba egine ondoan Fransu Bleu iratian lana berriz arahartu diegoi suntan eta mobilizatu kegoiten diela susenda eik estesan plantan eman ben proiektua huna beste besteserdi joeien ageri lusebatetan. Greba kaudela stiara deuze eman eta da mugaria txamaiten bestalde nulas lau sindikatek atzo erabaki dien grebaen ustia. Jean-Jacques la sera departamento u ko concilio ko hendakaia kepela Miranduc kalmendiko kuncheliai emande jos 10 edoshue haile ncherbutian lehendakaigoa se dise na postuhoi aski postu mimbiatida finanziamento u aldetikneke della eta ebarne girua aski txara izan dela cos au della dossier giudiciala ke badia bidian hotz dossier bua ke junasteko ukenen ditupi pelamiranduke ber hamar eta hutan hoge 10000 euroko bu Eta delaike, piepela mirandak erandeikun azkargi horren hartzia hun hartudu, espantxadialakos dizak dutian arrenku errelkibide batean atzamaitia, belehent postu hartze hortan ikusina hidulehenik zdisa zertanden, suin baldintzetan lan egiten den egun, eta lan hoi jaman onduan erabakiak hartuko dutiala hitzemandu eta eskolen kartaen ondotik mauleko eskolen afeaipatzen ahalda, bi postu erdien galtziak basteraki harause behitutu, etxekuen kesialde batetik eta bestetik mauleko alzaphesak uh, postu galt uh, hoik galdu balimadia, dio haureskassain gatik diela uh, galdu eta beharku uste dubai bi eskolak bateratu behar diela lau jakas ledia hiutan hoita bost haurentzat eta hezkunde nasionaleen zat hoi sobeada mauleko mea que dio rescunde nacional en contra eta proposat zendu bi eskola hoien bateratzia bi lekua batetan eta bestia que handia beste egun batetan Michele Chevesta askin ingur mai uh, ha orque bezale do yakire bezale ben ez eguine Eta, eta bon, nik uste hor, hoben alizatin, hola, bi bat egitia, bi eta eskolak izatia, bena zuzendai batek ilan beha, eta antolatzian buk porzatudu universala eriko etxetik, mena bon, geho, etxeko uh, ekor mintzatu beharko die. Gue ideian da, bede-bedea, ben bakotxai galtzatzia zer, uh, eta nula ikusten din. Bon, eta geho, jakinez, jabakia, ez eh, dugula guk zartzena, leskunde nazionalak hundartzen badu bi eskol izatia, B. D. Zuzendari ekinan, zestague esku hoi, derraiten dutame zala, eta, bon, voilà, makotxak, makotxak be, bete beharrak, bete ditzan, eta, eta gio, ikusiko dela. Bakantzeta iklanda osapesak itzemaitan duetxeko ekin mintzatuko dela, eta gio ikusiko diela denek algarekin. Garapene, jai korraen alde, bajonako hiak egitendian indar berezian proba gizha, forum hogeita bat topaketa antoratzen du herriko echiaka eta hoja pilain hogeita hiuan. Asken urtetan geogo eta, eta huholde habu isanda eta klimaen goabe heak hartudutu gein gizha aurtenko forum hojita batek egitarao hanitsa shkentsendu kumita beresie batekin Jean Juzel, klimatologo ospechua eta bake Nobel Shareduna bajuna izanen beita intzarrieta Aturri Euskal Kosta hiri elkargoaren baitan Baionako hiriak lan berezia darama garapen iraunkorraren aldeko urratsak emanez. Martin Bizota asu bizikilotua zaio ekologiari eta oska batez hemendatu behar direla ekintzak iduritzen zaio. Horregatik buru-belarri sartua da garapen iraunkorraren aldeko desmartxan eta agenda gogeita batarren karrietara forumum mogeita topaketa horiek bultzatu ditu hirugarren urtez segidan. Baionan azken urteetan indar berezia egiten dela gara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 Non polioan, zeke nu dizon, nu parlon, me nu zagizon. Azken agintal dietan erabaki batzu e, continuu, hartuak izan dira, de hitzetatik ekintzetara pasatzeko. Por justoman traduiran act, zekeldian parol.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 administrazioko langilei idekiak eta atxaldeko egitarau aldiz deneridekia. Emplegian eguna ostegun huntan aiziritzen, polamploa eta indarek antolatzen die, hamabos bat empresetako arduradunako e hori sanendia, berrogeita hamar lan postue proposatue ikisanendia ofizio esberdinetan, eta landmundian sartzeko dien neurietazde informasioen emanen du polamploak hitzordia goizuntan bediatzik eterdi tai goiti, eguerdi eterdi arte aiziritzeko heriko xalan. Eta hitzordu kulturalekin jarraikitzeko, Erle Beltza deitzen da Doni Bane Garaziko Navar Liseoko ikazleek, eskentuko dien Euskal Antzerkia uste egun eta uste alehuntan izpuran, Antion Lukuia kasleak idatzi du hau, istoia, arunt egunkua da kasetaritza munduan kokatzen dena, Antion Luku. Na iginuen uh, Antzerkia egin eh, kasetaritzaz, Eta kazetaritza orain krisian dela irakurtzendu zuen haizu un denetan eta gauza da internet dela e, nobait etxaia Eta orduan, hola ikusi behar denez. Hea, paperra denez interneten kontra, eta sek eiten duen, ordean, kitoi delako, zer eiten duen batzu, berria, fiteago eiten delako, eta horita. hori, hori, hori izan Hortan gira. Eta jo, da ideia hori, beste ideatekin, da bo, testu batzu nun erdienden, e, e, aniz badela ikasteko orain e, mamutxen e, bizi moldeetaz, eta moldetik ere guretako. Zenda ba, mamutxek ez dute intelijentzia personalik, bena, intelijentzia kolektiboa undia dute. Eta horrean komparaketa egiten alda informatikarekin, dena inada bat eta zero batzuekin eta egiten dira gauza izi gerri komplexoak gero ondotik, eta e, numeit ere memoria izi gerria emetatzen da hor, arxibatzea eta horako gauzak, horrean aniz badugu dugu e, ikasteko derako e, mamutxa e, kolonia horietan. Bigeren eta leheneko bat dozenabat jokula igazte izanendia taulen gainen, hitzordia izpurako faustin benta berigelan, ostegen eta ostiala ratsuntan, bediatzi eta ik goiti. Askenik beribat futbolaz, ligako txapelketan eta finala laurdenetan Parisek estu ez dezhe egina halizan, Barcelonaen etzian bat eta hiu galdudie paristarek, dagun hastehartian nützu liko partida aginenda Barcelonan. Hortan urhentzen da gu berisaila eta jarraikitzendugu Goizberiekin eta nasiorteko beribatekin Kolombian uh, farken kontrako bombardaketak berriz hasiko dutie Kolombiako amar soldatu hil eta beste 6 auritu zituen atzo talde ira ultsalariak Xantos presidentak gerilla ez bombardatzeko manua Ez ez tatzea erabakidu hori erabakia zuen dola hilabete bat Gobernuari inkore inkoherentzia leporatu dako Farkeke suetena, suetena emanaduen geria baten kontra operazioon militarak burutzen baititu. Eta Europak Parlamentoak ermenian genozidioa izan zera onartu du. Omenaldi egun bat izenpetuz aperilaren hogeita lauean izenpetzu ize datuz hobekie egan, ehgun urte dituzte gertakaria hauek, Turkiak ez du onartzen genozidio Turkiaren dako lehen gehla mundialaren kontstuuan kokatu be dira gertakari horiak. Atsuko erabakiari botizki iharddki du Ankarako gobernuak eganez, Europak parlamentoak dena egiten duela, Turkiarekin urbiltzeat jabatzeko gai minbera, beraz, memoriarena. Eta Yemenen lurreko operazio bat prestatzen ari dira oso egialdeak. Adi presidentearen aldekoak eta milizia siitak buruz buru dira oraino egualdean, Saudi arabiak gidatu aliantziak mementoan aireko erasuak aireko erasoak egiten ditu, mainan Egiptorekin batean jakinarazi dute lugeko trebaketak asiko dituztela Saudiak lugeetan, gero Yemenerat sartzeko asmoz, mainan iduriz aski komplikatoa izanenda, utiak mugetan untra antolatuak baitira, Una gran experiencia en Egipto y en el Yemen, en el día de la operación